І все загинуло в тому полум'ї в одну мить. Залишилася її провина, її любов. Залишився він, Валерій. Коли Райка прийшла в сад, її мов бивело туди щось. Валерій і Ліна сиділи в траві, обнявшись. І щось швидко говорили одне одному. Обоє були заплакані, хоч уже й не плакали. І, мов би, світилися обоє. І було видно, що знайшли багато-багато. Стільки, скільки можуть вмістити двоє закоханих сердець. Рая постояла хвильку і пішла назад. А вони говорили, говорили, здавалося сказали все. Але лишилося стільки несказаного, стільки болю, муки, радості, що зупинитися не могли пліскували себе до дна Виповідали свої справжні зріхи І зріхи уявні Ще в зародку Чи навіть запідозрені в собі Щоб стояти одне перед одним чистими Почати все від порога Мабуть, я недостатньо мужній Але вирішив затиснути свою душу в кулак Ні, майже ні на що не сподівався Загину Я звик сам по собі І став на тому і доведу до кінця. А тоді зробилося страшно. Так страшно без людей, без тебе. І тільки тепер зрозумів, я дурень, дурень. А вона дивилася йому в очі, намагаючись поглядом увійти в його душу, щоб він зрозумів, відчув, що вони вдвох разом, що вони одне неподільне ціле, що все, що чекає на них попереду, на двох Навпіл Щоб він не думав, не міг думати До якої це все триватиме межі Не думав про саму межу Бо він не може не думати, що його незабаром не стане А вона залишиться без нього Намагалася погасити цю думку І відчувала, що він гасить її сам І раділа Бо без цього вони б не змогли знайти щастя і на хвилину Хоч остаточно відмогтися від неї Було страшенно важко. Нам вистачить нашої любові. Вона врятує нас, шепотіла вона. Не треба обманюватися. Не треба зобов'язуватися любов'ю. Ми вже один раз обманулися. Ти так холодно, аж страшно. Краще холодно, ніж неправду. Пробач, я й сам не знаю. Невідомо, з чого вона подумала в цю мить про батька, сестер, уявила, яке було б для них горе, коли б таке сталося з нею, і сльози знову виступили на її очах. Коли щось, тоді для мене все скінчиться. Ти не віриш? Я заприсягну тобі. Ти що? Я знаю, вони помилилися, а коли й не помилилися, тоді ти, тоді ми переможемо, я буду з тобою. Знаєш що? якось вельми тверезо, аж холодно сказав він, давай про це не говорити. Тільки у випадках крайньої потреби ти мене зрозуміла? Інакше нам буде ще важче. Все було єдино правильно. І вона зрозуміла. Інакше ми, ну, робитимемо все нові й нові помилки, а ми їх уже й так зробили чимало. Тобто не ми, а я. Обдурив тебе Але ти повинна знати Може ти й не простиш мені Але із раю в мене теж щось було Коли я захворів Не знаю, як ти сталося Я переживав страшенно Хотів тобі відкритися Може через те й замкнувся тут Не треба, я тобі прощаю Я хочу, щоб ти простила серцем я й прощаю серцем, і тобі, і Раї. Вона така щира і чиста. Нехай хоч що про неї кажуть. Вона сьогодні хотіла мені сказати, а я не зрозуміла. Пізно ввечері, взявшись за руки, як маленькі діти, заплакані й тихі, вони прийшли на подвір'я сісерки. Баби не було вдома. Вони стояли в палісаднику і всміхалися одне одному. Ліна до того ще й боялася, що не сподобається бабці, боялася, що та прожине їх. Буйно жовтіла лаплаха, і півонії хилили повні перестиглі голови, і красоля бралася по тичині до сонця. Усі серки лише клаптик городу. Але замість грядки, цибулі чи картоплі вона сіє мак, і півонії, та матіоли. І стоять вони як свідчення того, що в людях багато доброти, що прагнення краси не вмируще. Іліна подумала, що бабці, яка сіє замість моркви й цибулі стільки квітів, не може бути злою. Вона все зрозуміє, простить, благословить. А потім вони сиділи в старій хаті, де була чисто вимащена долівка і цвіркун у запіллі, і невидимі замарливими занавісками в квітах боги, і потемнілі фотокартки на стінах. Вони пили молоко, а сісерка сиділа під першою рукою голову і дивилася на них. І думала, що якось так стається, що діти та внуки приходять до неї в час найбільшої біди. Але вона не вважала їх корисливими, нещирими. Навпаки, мала те завеління долі і засумний правдивий обов'язок собі. І постелила їм чисте, жодного разу не стелене рядно, і посипала під голови запахущого зілля. Греки довідалися про все того ж дня. Фросина Федорівна страшенно злякалася.